Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Ivar Ekman. Den senaste tiden har jag känt det som nog är min favoritkänsla som journalist. Jag har känt mig förbryllad. Djupt förbryllad. Det började i augusti med ett möte på Norra Bantorget i Stockholm. Antislamiska organisationer från flera olika länder hade samlats för det första världsomspännande Counter-Jihad-Action-mötet. It is, I came a very long way primarily to stand with you. You are my heroes. You are my heroes. I say that because anyone that's fighting for freedom of speech, freedom of cut. Här hörde vi counter-jihad-drottningen Pamela Geller som i ett knappt fungerande PA-system försökte elda på de antimuslimska massorna i Stockholm i somras. Som förstås inte var några massor. Istället stod där en gles publik och lyssnade på några provokatörer som nästan desperat försökte piska upp ett hat som, som inte fanns. Det var här, färre än hundra personer där som kommit för att lyssna. Och då räknar vi in vår reporter Kajsa Boglind och ett gäng andra journalister. Det var helt enkelt inte så mycket att bry sig om. Och det var ungefär samma känsla som jag fick när jag till slut på Youtube såg klippet från den där filmen om profeten Mohammed. Den är med ett ord dålig. Det kändes som mötet på Norra Bantorget i repris- i stort sett samma counter-jihadgäng med samma desperata behov av att provocera och få använda stora ord om yttrandefrihet och civilisationskamp men som egentligen bara ville peka finger och mucka gräl. Och då kan ni förstå varför jag blev förbryllad när den där dassiga hemmasnickrade filmen plötsligt orsakade krigsrubriker om döda ambassadörer, massiva demonstrationer och om muslimsk vrede. Förbryllande. Kan det verkligen vara så att muslimer världen över är så känsliga, så lättprovocerade? Eller finns det en annan förklaring? Välkomna till konflikt. Om de brinnande ambassaderna och den muslimska vreden. Men är protesterna mer politisk opportunism än verklig islamisk ilska? Hör röster från Kairo, Sana'a, Tunis och Beirut om partiska poliser, konspirerande politiker och religiösa rökridåer i, i ett postrevolutionärt Mellanöstern där maktkampen nu hårdnar. Så vi kan pick en mikrofon i Test, Test, test, test. Det vi har är tre unga aktivister från Mellanöstern som slår sig ner i en studio här i Radiohuset tidigare i veckan. De tre, Mohammed från Syrien, Afef från Tunisien och Ahmad från Västbanken, var här som en del av ett program organiserat av Svenska institutet för att lära sig av Sverige om demokrati, medier och opinionsbildning. Men vi haffade dem för att lära oss något av dem. Vi ville veta hur de upplevt den senaste veckans händelser och kanske framförallt hur det rapporterats om här i väst. Vi hade ju planerat en sändning om oljeboomen i Afrika i veckans konflikt- men den får vänta ytterligare en vecka. För när bilderna på brinnande ambassader började kablas ut- dessutom på den 11 september- och när namn som Salman Rushdie och Ayan Hirsi Ali- började dyka upp i nya diskussioner om djupa motsättningar- mellan den muslimska världen och den sekulära västvärlden- då kände vi på konflikt att vi var tvungna att vara med- Igår rapporterades om en ny protestvåg i den muslimska världen. Året är 2012 men det känns plötsligt som för tio år sedan. Den arabiska våren, har den inte hänt? Är vi tillbaka i civilisationernas kamp? Jag började med att fråga våra tre besökare från Mellanöstern om det som nått våra tv-apparater här i Sverige. Det som kallats muslimsk vrede tycker de att den bilden är missvisande. Jag började med att vända mig till Ahmad Nimer från Västbanken. Ahmad, what do you say about the is it a matter of generalization or should we see all angry Muslims as one collective? Yeah, Muslim rage is, uh... It's more than just a bunch of people, just angry Muslims went to protest against a video I'm sure they didn't watch. The whole thing is also how the hell they reached the U.S. embassy. It's like, for example, the U.S. embassy in Jordan. I think there is enough soldier around it to protect the whole of Sweden, for example. You can't even go closer than 50 meters. Yeah, well, 50 meters in a good day. No. <laughs> Det ligger mer bakom de här händelserna än bara kollektiv ilska. De flesta som protesterar har ju inte sett filmen. Och hur lyckades de komma fram till ambassaderna? De är ju som fästningar, säger Ahmed och får medhåll från Mohammed Al Saud från Syrien. Och det är faktiskt ytterst få som protesterat, lägger han till. I don't believe in a conspiracy theory, but they said point zero point zero zero zero six percent of the people who actually protested. Afef, do you think about this? Is, is it a generalization? I do believe so. When it comes to the Arab region, I think there is in most of the cases there is simplification of the events and generalization because in the Arab region it is easy, you know, to to create a religious extremists. You just have to to go to a young unemployed man. I mean. Det är lätt att manipulera folk med religion, säger Afefa Broghi från Tunisien. Och de religiösa extremister vi hör så mycket om här i väst, menar hon, de är ofta en politisk skapelse. Vi ska återvända till diskussionen med Mohammed, Ahmed och Afef mot slutet av programmet. Men det de pratar om, det politiska spelet bakom den muslimska vreden, Muslim rage som tidskriften Newsweek kallade det på förra veckans omslag, det är vad konflikt ska handla om idag. Vi kommer ta med er till några av länderna där protester förekommit, till Egypten, Yemen och Libanon. Men vi börjar i AFF:s hemland Tunisien, den arabiska vårens vagga. Konfliktskejsar Boglind träffade i veckan sin Shelifa, aktiv i det socialdemokratiska partiet Etta Katol och på tillfälligt besök i Sverige. Shelifa upplevde själv på nära håll protesterna mot amerikanska ambassaden i Tunis den 14 september. As a work in the Minister of Tourism cabinet, i am very well located in the Avenue Habib the main street of Tunis and I saw some groups moving already the morning. Redan på morgonen den 14 september när om sin kom till sitt jobb på turistministeriet i centrala Tunis märkte hon att något höll på att hända. Folk hade börjat samlas på huvudstadens största gata. I didn't expect that they were moving to the US embassy which you have to take a bus to go there etc. And then I saw on Facebook uh, and I called uh, some friends that I know that working in the embassy they they couldn't answer and on and in Tunisia lots of things are shown in Facebook before the media. But we saw already photos from outside violence riots. I was shocked. Det var när omisins Gilifa gick in på Facebook som hon förstod vart människorna varit på väg. Amerikanska ambassaden höll på att stormas, skrev personer hon känner och som jobbade inne på ambassaden. I was living the events like uh, you can say minutes by minutes and they were uh, fearing for their life. I can, um... And and uh, and we were discussing. I was then in a coffee with some friends, and we were uh, seeing the the live. Uh, in TV and we were all Vännerna på ambassaden var livrädda- och från ett café kunde med sin Jelifa- sedan följa hela förloppet direkt sent på tv. Bilderna visade hur demonstranter tog sig in i byggnaden- slitt ner den amerikanska flaggan. I det ställe hissade upp en svart flagga- med den muslimska trosbekännelsen på- och tände eld på huset. Det var chockerande och obegripligt- vilka var demonstranterna och varför stoppades de inte av polisen? There was a problem facing it when the when the riot became uh, very violent. Um, the police was uh, hesitating. We, you know, we have a past uh, history very painful where police used arms against citizens. So it's very uh, Delicat and sensitiv question. Sin gelifa, tror att polisernas tvekan att ingripa berodde på osäkerhet kring hur kravallpolis egentligen ska agera i en demokrati. Det är ju bara ett och ett halvt år sedan som landets poliser dödade demonstranter i samband med den arabiska vårens start i Tunisien. Men det finns fler märkliga omständigheter. Demonstranterna verkade tillhöra tre kategorier: dels personer som ville genomföra en fredlig protest mot en film som många muslimer anser förolämpa profeten Mohammed, dels militanta religiösa islamister som ville att protesterna skulle bli våldsamma och dels ungdomar som enligt ögonvittnen verkade få betalt för att plundra. Testimonies in front of the U.S. embassies, saw so people giving money to some. 16 17 years old just to go inside the embassy to steal to burn to to break things folk på plats säger jag sett hur tonåringar fick betalt för att gå in på ambassaden för att stjäla och förstöra säger de med sin shekifa men vilka var det egentligen som delade ut pengarna vem är det som tjänar på protesterna jag frågar om sin Shilifa om ett namn som dykt upp i flera av de utländska artiklarna om kravallerna. Det gäller en religiös ledare som också ska ha kopplingar till en islamistisk grupp i Libyen. Men Omicin Chilifa bara skrattar. Seyfallah yes. Ben-Hassin. Uh, ja. Who, who is he? <laughs> uh, I think you're talking about who is uh, better known with his name Abu Ayyad, I think. He det där är en typisk religiös extremist som är emot allt möjligt, säger de kalifa. Hon tycker inte att man ska överdriva hans betydelse. Istället anser hon att det finns andra betydligt mäktigare krafter som uppenbart tjänat på upploppen. Ett sånt exempel är landets största parti. Islamistiska Nagta. Ja yeah, it helps the som that is pushing for criminalizing attempts to, to, to religion, to islam, and that would like to have limitation of freedom of speech. Mm. And that's That's another, yes, yes. Enakta använder nu upploppen mot Mohammed-filmen som ett argument för att begränsa yttrandefriheten, hävdar och med sin kalifa. Partiet menar att attacker mot islam bör förbjudas och att man på så vis kan undvika våldsamheter. Och tajmingen är perfekt. Nästa vecka lägger det tillfälliga tunisiska parlamentet fram sitt förslag på en ny tunisisk grundlag och bjuder in allmänheten till debatt. En debatt som troligen kommer att kretsa mycket kring yttrandefrihet och religionens roll i samhället. Now the points that maybe um, we will have some issues debating them will be what is sacred and what is not in freedom of speech. Some would like a freedom of speech that is absolute. Others would like to have limitations according to what is considered as sacred. Ska yttrandefriheten vara total eller ska vi göra undantag för religiösa företeelser? Den typen av frågeställningar kommer det att bli mycket diskussioner kring nu, säger de med sin vars eget parti, Socialdemokratiska Etacatol, vill ha total yttrandefrihet medan det största partiet i Nakta, som man samregerar med, alltså vill ha begränsningar i religionens namn. Det som håller på att hända nu är unikt, säger de med sin vi tunisier håller på att formulera vad religionen ska ha för roll i vårt samhälle och i våra privatliv. Men därför kan också våldsamheterna vi sett få stor betydelse för hela landets framtid. Definitely, it is a complicated time. It's a very delicate and fragile transition as we are talking for the first time in the Arab and Muslim world, what is the place of religion in our life? We are writing the constitution and we have to find the consensus vi lever i en komplicerad tid och vi för en mycket svår diskussion för första gången om vilken roll religionen ska ha i våra liv och i vårt samhälle det är svåra frågor som ännu inte är lösta. av den tunisiska aktivisten och politikern sin Jalifa, konfliktskajsa Boglin, hade träffat henne. Nu till Jemen, längst ner på den arabiska halvön. Även där utbröt våldsamma protester för några dagar sedan, när några hundra demonstranter lyckades storma USAs ambassad i huvudstaden Sanaa. Fyra personer sköts till döds innan polisen till slut återtog kontrollen över byggnaden. Men än en gång finns frågan där. Vad var det egentligen som hände? Hur kunde en grupp på några hundra män, i och för sig beväpnade men ändå en liten skara, tas in på ett av världens mest välövervakade ambassader? För att få svar på den frågan ringde konfliktsproducent Lotten Collin upp Nasser Arabie, jemenitisk journalist i Sanaa. Hello. Hello Nasser, this is uh, Lotten Collin with the Swedish Radio. Hi. How are you? Very fine. Um, um, are you busy? Can you call me in uh, in in, um, in one hour or thirty minutes at least? Because we are in Hajj, but I, I I'm going to do something very important in the Moroccan Embassy, and then I'll get back to my office. Nasser Arabi är stressad när jag ringer. Han är på väg till den marokkanska ambassaden för ett viktigt ärende och ber att få återkomma när han lämnat stadsdelen Hadda och är åter på sitt kontor i en annan del av Sana. När jag ringer upp igen en stund senare förklarar han att det nästan inte går att ta sig fram i Hadda nu. Diplomatkvarteren är fulla av vägsperrar, soldater och poliser. Så, Uh, so the major, the den upptrappade säkerheten kring ambassaderna har sina skäl. Mot alla odds lyckades ett par hundra demonstranter för några dagar sedan storma den amerikanska ambassaden i Sana'a. Det som började som en vanlig protest med flaggbränning och islamiska slagord urartades snabbt när demonstranterna tog sig in på ambassadområdet. Nu har USA skickat in sina egna marinkårssoldater för att övervaka ambassaden. Man litar inte längre på de jemenitiska säkerhetsstyrkorna som hittills vaktat byggnaden. Och det är inte så konstigt säger journalisten Nasser Arabiye. Han var på platsen halvtimme efter att protesterna bröt ut och det första han reagerade på var hur polisen hanterade demonstranterna. I went there. I went there about Och uh, uh, minutes later, and I saw a lot of things at the time. Uh, the first thing that security did is Säkerhetsstyrkorna utanför gjorde ingenting– –för att stoppa människorna från att ta sig in på ambassaden– –säger Nasser Arabie. De gav till och med demonstranterna vatten– och hans vittnesmål styrks av andra liknande rapporter. Det finns till och med bilder på hur poliserna promenerar sida vid sida med de protesterande. Liksom banar väg för dem in på ambassadområdet. Så vad var det egentligen som hände? Upploppen kan inte ha kommit som en överraskning. Demonstrationer hade redan brutit ut på flera andra håll i arabvärlden. Och radikala islamiska predikanter i Yemen hade dagen före uppmanat folket att protestera- jag Nasser. I mean everybody was everybody to this protest. The extreme, some extremist Islamists called för this. And uh, the, what some governments said is that uh, this is Saleh. this is Salaf uh, Salaf uh, followers or Salaf uh, loyal uh, did this or this. De flesta här i Yemen tror att det är ex presidenten Ali Abdullah Saleh som ligger bakom allting, säger Nasser Bia. Saleh tvingades avgå efter massdemonstrationer under den arabiska våren, men en lång rad av hans släktingar fick sitta kvar på viktiga poster inom militären och säkerhetstjänsten. Men de senaste månaderna har det börjat förändras. There are some of the sons uh, of the nephews who, uh, who are already king, like the Ammar who was in the intelligence The Barak, the of the of Nasser Arabie räknar upp en lång rad släktingar till ex-president Saleh- som precis fått sparken av den nya presidenten, Abed Rabou Mansour Hadi. Nu, berättar Nasser, finns bara en av Sales brorsöner kvar på sin post general Yahya Sale, som är befälhavare för den centrala säkerhetstjänsten samma säkerhetstjänst som bevakar den amerikanska ambassaden det känns som en evighet sedan jag själv träffade general Yahya Saleh i oktober 2011 innan hans farbror presidenten tvingades avgå. Då satt han helt ohotad och bekvämt tillbakalutad i en sidenklädd fåtölj på den jemenitiska arméns högkvarterisarna. i så tillbakalutad att jag själv höll på att ramla av stolen i min iver och sträcka mikrofonen så nära som möjligt. I should have stood from the beginning. I was sitting worn by like this då, för snart ett år sedan, var det omöjligt att märka av någon nervositet eller oro hos Yahya Saleh. Han skämtade, skojade, då och då på engelska. Och smålog bara när jag frågade om han inte var rädd för att president Saleh skulle tvingas avgå. Nej, Saleh är en garant för att kampen mot Al-Qaida ska fortsätta. Och det är det viktigaste för omvärlden, särskilt för USA, sa general Yahya avfärdande. Nadaran l-ħal-amnija, adad terror counter-terrorism unit. The Antiterrorsamarbetet mellan USA och Yemen är djupt och långtgående, berättade general Yahya. Och förutom ekonomiskt stöd och militär träning så för USA också ett intensivt krig mot Al-Qaida med hjälp av drönare i Yemen. Och trots att flera civila dött i de allt mer frekventa drönarattackerna så stödde general Yahya ändå USAs metoder. <trycks> على Alam Sahat مع عدد Mahadat I think the uh, using of uh, drones or what uh, kind of uh, airport is better than having uh, troops on the on the ground or and uh, having wars and large scale on the ground. Why? Uh uh uh the first uh, answer. We'll use more more get Riktade drönarattacker är fortfarande att föredra framför en regelrätt militär invasion. Så vi stödjer USAs krigföring, sa general Yahya Saleh när vi sågs i oktober 2011. Idag anklagar samma man för att ha orkestrerat en folklig invasion av den amerikanska ambassaden i Sanaa. Eller i alla fall ha underlåtit att stoppa den. Hur går det ihop? Yahya var ju Washingtons bäst buddy. Allt har sitt ursprung i maktkampen som nu utkämpas mellan den nya presidenten Hadi och Salehs gamla garde, berättar journalisten Nasir Arabiye. Hadi, Hadi is, in the, is the same as Saleh or maybe maybe better than Saleh in terms of America, right? How so? Uh, uh, in terms of fighting the terrorism and these things, but He har inte uh, does not have that här i the same there is a same network of backing here in the in the in the in, the and in, the north, in terms of, uh, in terms of Hadi står ännu närmare USA än vad Vasallo och hans släktingar gjorde och den nya presidenten kämpar nu för att ta kontrollen över militären och den politiska ledningen säger Nasser Arabie så Sale och hans släktingar försöker med hjälp av sina kopplingar till klanledare och islamistiska krafter i Yemen att skapa kaos för att obstruera övergången till demokrati och framförallt för att förstöra den goda relation som byggts upp mellan USA och den nya presidenten. Och Mohammed-filmen, ja, den kunde inte ha kommit lägligare. The protesters were very small but they were very violent. They were like battles. They were not protesters. Men det var not Det var was, was the extremism. That was extremism, that was extremism that was by the Det var enkelt för den gamla regimen att få till en väldigt liten, men extremt våldsam protest som ändå lyckades få svåra politiska konsekvenser, säger Nasser Rabia. Som samtidigt konstaterar att det ju finns flera goda skäl för att protestera mot USAs agerande gemen. Drönar attackerna och de ständiga kränkningarna av landets suveränitet till exempel. Men det, säger han, de verkliga problemen försöker ingen politiker upplysa vanliga gemeniter om. Än mindre mobilisera kring. Så det var väldigt lätt att mobilisera To det var det var violation och <sniffs> eh, Journalisten Nasser Arabia, i Yemen som intervjuades av konfliktproducenten Lotten Collin- ni lyssnar alltså på konflikter vi idag tittar närmare på det politiska spelet, eller snarare de politiska spelen, bakom de senaste veckornas protester mot Mohammed-filmen. Mellanöstern är ju en region mitt i en radda revolutioner där mycket osäker osäkert och mycket just nu står på spel. Och det märks inte minst i det land vi nu ska till. Det krigshärjade Syriens grannland, Libanon. Där var protesterna mot Mohammed-filmen nog de allra största. Men också de mest ordningsamma och mest tydligt knutna till ett större politiskt sammanhang bortom muslimsk vrede och anti-amerikanism. I veckan framträdde Hezbollahs ledare Hassan Nasrallah för första gången på nästan ett år inför en gigantisk protestmarsch i Beirut. Han hade viktiga politiska poäng att plocka, men lika viktigt var att inte elda massorna allt för mycket eftersom Libanon är en krutdurk. Det säger den politiska analitiken. Sami Atala, chef för tankesmedjan Lebanese Center for Policy Studies i Beirut, när konflikts Daniela Markvart ringde honom tidigare i veckan. Det var tiotusentals människor som välde fram genom Beiruts södra förorter i måndags. Demonstrationen beskrevs som en disciplinerad och fredlig marsch genom shia-muslimska områden, långt bort från den amerikanska ambassaden för att inte riskera några upplopp. Almost a week after what happened in Tunisia and Libya and Egypt, but yet we contained in the sense that they don't want Det vi har sett är hur protesterna har skrivats upp ett steg. Både shia och sunnimuslimska ledare har kallat till protester under den gångna veckan, samtidigt som de är angelägna om att inte förlora kontrollen över massorna. Det säger den politiska analytikern Sami Atalla. Att protesterna dröjde i Libanon berodde framförallt på påvens besök. Man ville till varje pris undvika oroligheter. Men så snart han hade lämnat landet samlade Hisbollah sina anhängare till den hittills största manifestationen och det var nödvändigt för att lätta på trycket förklarar Samiatalla. As a leader, it's a good way to have the tension in your own constituency. So a controlled sort of mass protest that is organized that is uh... Från talarstolen civilized that, you know, we don't see any and, and Hezbollah is very good at that. Anklagar Hezbollah Hassan Nasrallah- USA för att använda yttrandefrihet som förevändning- för att tillåta nidfilmen om profeten Mohammed, och han varnar för att det kommer att få mycket allvarliga konsekvenser runt om i världen. För Nasrallah, som ytterst sällan visar sig offentligt av rädsla för attentat, erbjöd den senaste tidens händelser ett gyllene tillfälle att samla sina anhängare och avleda det växande missnöjet med honom och Hezbollah-rörelsen för att istället rikta all uppmärksamhet på Mohammed-videon. Så avsky mot filmen må ha varit det uppenbara budskapet, men inte det enda, säger Sami Atala. But there's also another message that we are actually here. We're not shy in protesting despite feeling uh, cornered, particularly with what's happening in Syria, whereby some people claim that the party is losing part of its legitimacy and part of its support base, because now it's becoming more and more... Hezbollah behöver visa upp sig och undvika intrycket att de duckar efter all kritik mot deras stöd för Bashar al-Assads regim i grannlandet Syrien. Från att ha varit en samlande motståndskraft i hela arabvärlden som eldat massorna med sin antiamerikanska och antiisraeliska retorik ses Hisbollah idag som en haltande rörelse som stött vissa folkliga uppror under den arabiska våren och samtidigt motsatt sig andra. Allt fler verkar nu ifrågasätta Hisbollahs legitimitet. Så när Nasrallah i sitt tal manar till enhet mellan Shia och Sunni, gjorde han inte det med någon vidare trovärdighet, hävdar Samia Talla. Now calling for unity and, and so forth, it's a sort of a, an empty call, you know. Everything is so much in flux in the Arab world after being frozen for many, many years and maybe some decades. Att tala om enighet är mest tomt prat fortsätter Samia Talla, för efter att hela regionen har varit Stelfrusen i decennier är allt plötsligt flytande. Gamla partier och auktoriteter ifrågasätts och nya dyker upp. Och antiamerikanismen är inte längre samma drivande politiska kraft som före den arabiska våren. Men han är samtidigt orolig för att marginella men högjuda islamistgrupper ska lyckas skapa hela den pågående demokratiseringsvågen genom att nu underblåsa protesterna mot Mohammed-filmen. Now we see that the whole agenda is being hijacked by extremist right-wing groups, and this is what's really it's of concern. To make sure that this does not divert the attention from the real political and economic issues facing Lebanon, Syria and the whole Middle East, in fact. Oroande är att se hur dessa grupper utnyttjar mohammed filmen för att stärka sina egna positioner och samtidigt struntar i de verkliga politiska och ekonomiska utmaningarna som hela Mellanöstern står inför. Att skapa jobb, social trygghet och inte minst att befästa de första stegen mot demokrati. Och för Libanons del står ännu mer på spel. För med inbördeskriget i levande minne fasar alla för vad som skulle kunna hända om kriget i Syrien sprider sig över gränsen och får gamla pyrande motsättningar att flamma upp igen. Så de främsta utmaningarna för oss är att upprätthålla stabilitet och säkerhet, konstaterar Samia Talla avslutningsvis. The most because with Syria flaring up Lebanon is in a limbo no one wants this crisis in Syria to be exported to Lebanon because the repercussions are huge the civil war ended you know just over 22 years. You know, it's not a long time. Så länge Syrien står i brand befinner sig Libanon i limbo Ingen vill att den syriska krisen ska exporteras hit. Följderna skulle bli förödande. Det är trots allt bara 22 år sedan inbördeskriget slutade, så vi vet precis vad det handlar om. Det sa Samia Talla, chef för tankesmedjan Lebanese Center for Policy Studies i Beirut. Han intervjuades av Daniela Markvart. Som ni kanske hört fortsatte protesterna mot Mohammed-filmen och de senaste franska Mohammed-karikatyrerna igår. I framförallt Asien. 17 personer miste livet under våldsamma protester i Pakistan. Men i resten av den muslimska världen var protesterna fredliga. I Tunisien förbjöd den islamistdominerade regeringen alla demonstrationer. I Egypten vädjade religiösa ledare om fredliga protester. Och de ultrakonservativa salafisterna ställde in sina demonstrationer. Och i Lib Libyen, i Benghazi, protesterade visserligen ett hundratal salafister mot filmen. Men samtidigt marscherade 20 000 andra benghazi mot extremism och för avväpnandet av militanta grupper. Mitt i allt detta fortsätter debatten om yttrandefrihet, om islamisering, om kulturkrockar, intensivt. Inte minst i Egypten, arabvärldens kulturella centrum, dit vi ska vända våra blickar nu. Egypten är ett land som folk både i och utanför Mellanöstern tittar på för att förstå vilken väg re regionen tar efter den arabiska våren. Därför var den islamistiske presidenten Mohammed Morsis vankelmodiga reaktioner på förra veckans protester något som följdes noga både i Kairo och världen över. Det rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Uden. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har mingel på en terrass här i centrala Kairo, Och här finns många av de aktivister som var med och riskerade sina liv under revolten mot Mubarak. De allra flesta av dem är nu oroade över vad de har fått istället. Och många som arbetar med mänskliga rättigheter är fullt sysselsatta med att dokumentera nya övergrepp i den nya Egypten. Här träffar jag till exempel Isak som specialiserat sig på den kristna minoriteten och som är mycket bekymrad över de senaste fallen. Till exempel den 25-årige koptiske bloggaren Albert Saber som häktats i 15 dagar efter att han publicerat den kontroversiella Mohammed-filmen på sin Facebook-sida. Albert hotades först av sina grannar och nu har hans mamma tvingats lämna bostaden och gömma sig hos släktingar. Och så har vi den koptiske läraren Bishoy Kamel som dömts till sex år i fängelse för att han förolämpat islam och president Morsi. Det går inte att säga att dessa fall är en direkt följd av maktskiftet i Egypten. Under Mubarak dömdes också en bloggare till fyra års fängelse, också han, för att ha förolämpat presidenten och islam. Och attacker och hot mot kristna var inte ovanliga under Mubarak. Nerbrända kyrkor, dödsskjutningar och terrordåd. Det allvarliga nu är osäkerheten kring den nya Egyptens avsikter, både i fråga om yttrandefrihet och demokrati, islamisering och relationen till väst. President Mohamed Morsi fick sin första realpolitiska kalldus i förra veckan när han tvingades inse att det inte går att vara islamistpopulist samtidigt som man upprätthåller goda relationer till västvärlden, framförallt allt USA. Och att protesterna igår mot filmen och mot de nya franska Mohammed-karikatyrerna i stort sett uteblev i Egypten kan möjligen ses som ett tecken på politisk mognad. De religiösa institutionerna El azhar och Stormuftin uppmanade muslimer över hela världen att följa profetens eget exempel och lära sig att ta förolämpningar på ett värdigt sätt. Men ska man vara helt krass så är det många i Egypten som faktiskt struntar i både protesterna och brödraskapet eftersom de oroar sig mer för priset på tomater och bensin som Khaled som jag möter på en busshållplats i det stökiga Kairo. Oh. Revolutionen är ett misslyckande, det är min åsikt. Jag har inte råd med bensin och priset på tomater har fördublats, säger han. Jag är trött på att bara höra talas om profeten och religion, säger skärhet. Men när debattörer i USA dömer ut den arabiska våren- så är det förstås ur ett helt annat perspektiv än Khaled's. TV-kanalen CNN var snabb att formulera frågan- Was the Arab Spring really worth it? Var det värt det? Var den arabiska våren värd sitt pris? Hade det kanske inte varit bättre för USA och Europa- om ledare som Mubarak och Ben Ali suttit kvar- Fram till igår kväll när 20 000 Libyer demonstrerade i Benghazi mot våldet och för avväpnandet av miliserna och dessutom stormade ett salafistiskt milishögkvarter. Fram till dess så var det många västerländska kommentatorer som undrade varför är det så få muslimer som vänder sig mot detta vansinne? Jag ställer frågan till Lina Wardani, redaktör på den egyptiska tidningen Al-Ahrams engelska nätupplaga. Many intellectuals and political activists think that this is even too silly to debate. This is too insignificant we're not going to comment on it. Ja, de flesta tycker att filmen är för obetydlig för att kommentera, säger Lina Wardani. Men andra, som den liberala bloggaren Sandmonkey i Egypten, håller inte alls med utan anser att det pågår en kulturkamp i Egypten. Och så fort islamisterna fräser och hötter med näven så ryggar de sekulära tillbaka och låter bli att yttra sig eftersom de vet att de är i minoritet. De trippar försiktigt på äggskalen för att inte reta upp några islamister och nickar förstående inför kraven på respekt för religion och eventuellt till och med censur. Men Lina Wardani på El Ahram viftar bort oron för islamistisk censur. Vi vet ju av erfarenhet att det är omöjligt att bygga staket på nätet, säger hon. Of course I'm against any kind of censorship. Of course, I mean, I mean this, is, this is going to take us back to the dark ages. That, that's and that's impossible now. I mean, I mean if you censor YouTube we can find proxies. It's, it's It's impossible to do. Och liksom många andra sekulariserade liberaler i Egypten tycker Lina Wardani att muslimer i allmänhet måste lära sig att bli mer hårdhudade och stå ut med förolämpningar. Men bakom hennes tvärsäkra övertygelse om att all censur är dömd att misslyckas finns också en djup oro över Egyptens framtid. Under själva revolten mot Mubarak stod Lina på barrikaderna. Hon blev slagen och beskjuten och var flera gånger övertygad om att hon skulle dö. Men hon intalade sig själv att det här gör vi inte för vår egen skull utan för kommande generationer. Och jag måste vara beredd att offra mitt liv. När Mubarak sen lämnade ifrån sig makten blev förväntningarna så stora säger Lina Wardani att jag bestämde mig för att trots allt skaffa barn. Skaffa barn trots att jag var över 30. Det är ingen ung ålder i Egypten. I decided to have a baby because I was feeling very very hopeful about a new Egypt and a new future that I decided to have a baby. <laughs> Now I feel very Lina Wardanis revolutionsbebis är nu nio månader gammal, det arabiska uppvaknandet 19 månader gammalt och Egyptens nya president har inte ens suttit vid makten i hundra dagar ännu. Men ovissheten om framtiden för Egypten är stor. Å ena sidan har ultraortodoxa islamister fritt spelrum i nya tv-kanaler där de kan propagera för att giftasåldern för flickor ska sänkas till 12 år. Å andra sidan sa den islamistiske turistministern häromdagen att det inte är tal om att inskränka bikinibadande eller öldrickande på Egyptens stränder. Jag tänker ofta på den kandidat jag mötte under valrörelsen i Suez i höstas. En liberal demokratiaktivist som sen förlorade mot en islamist i parlamentsvalet. Men när jag frågade honom om han inte var orolig över islamiseringen av Egypten så svarade han. Jo, men du måste förstå en sak. Det egyptiska folket har varit instängt i ett mörkt rum under 30 år. Nu har portarna öppnats. Vi är bländade av ljuset, vi trevar oss fram, vi snubblar, vi ramlar. Det måste ni i väst förstå. Det här kommer att ta tid. Men sa han sen, är det någon som tycker att det var fel att öppna portarna. En halta för ett dalmat. Vägad röntgen av nor. Cecilia öden, Sveriges radios mellanästern korrespondent, rapporterade från Egyptens huvudstad Kairo. sist ut i vår rundtur bland länder i arabvärlden, i ett försök att förstå mer om de turbulenta politiska sammanhang som utgör fond till protesterna mot Mohammed-filmen. Men innan vi avslutar programmet ska vi återvända till där vi började. Till de tre aktivisterna Mohammed Afef och Ahmad. Vi undrade ju hur de hade upplevt reaktionerna här i Sverige på protesterna runt om i Mellanöstern. Syrien Mohammed Al Saud berättade att det som slagit honom mest var hur stora växlar man genast drog på protesterna här i väst. Med allt prat om Salman Rushdie och civilisationernas kamp. I Mellanöstern har de flesta helt andra saker att tänka på. Here in the West they brought back Salman Rushdie and they brought back the Clash of Civilizations and stuff like this and uh, maybe third quarter of people in the Middle East they haven't even heard about the movie because Uh, uh they are in a very basic needs they are now um caring about the economical situation the blood that's still running in in in some countries because the situation is not settled down they don't care about you know to have clash between the uh, eastern and western det som upptar folks tankar i Mellanöstern är den svåra ekonomiska situationen, säger Mohammed. Och det är våld som fortfarande rasar i vissa länder, inte minst hans eget hemland, Syrien. Folk prioriterar jobb och bröd till sina barn, inte att utkämpa en religiös strid mot västvärlden. Och just den här muslimska radikalismen som målas upp som ett stort hot här i väst. Det är en naturlig del av regionens avkolonialisering, en process som fortfarande pågår enligt Ahmad. I strongly believe that Muslim radicalism is, a, is was a direct and direct reaction and equally brutal to the colonialism that's lasted for the last 200 years. Under de diktaturer som följde kolonialtiden var den islamistiska radikalismen den enda tillgängliga formen av politiskt motstånd. Och ses därför av många som ett led i en frigörelse, en avkolonialisering, säger Ahmad. Och den arabiska våren är bara nästa steg i den här utvecklingen. And the Arab Spring for me is just another step against decolonization in the Arab countries. Just one of the final steps because the Arab world didn't really still income, still suffer from incomplete decolonization. So in general, um, I think the whole idea of classfication is, is doesn't exist, and I think it's it's a very it's a nice well it's an easy way to scare the hell out of people in general in the uh, in the West. And it's easy. It sounds like. Men här pratas det ofta om att den arabiska våren har spårat ur, säger jag. Att islamister har kapat demokratiseringsprocessen med sina valsegrar i Tunisien och Egypten. Afaf svarar att många faktiskt är skeptiska mot politiker vare sig de är islamister eller inte. Well for me personally I don't trust politicians whether they are islamists or not. That's a point and many in Tunisia also thinks that same way. Um, maybe it's I think it's too early to judge the so-called Arab spring. It's it's really too early. I mean I was like maybe when, when Ben Ali left the country, I was, like, really excited. But after, like, a few months, I started to calm down. And uh, I'm not sure if in Sweden you built, like, a democracy in... Uh det är fortfarande för tidigt att döma ut de folkliga upproren under den arabiska våren, säger Aff. Jag var väldigt upprymd när Ben Ali flydde och regimen föll i Tunisien. Men sen, efter några månader, försvann min eufori. Jag vet inte hur lång tid det tog för er att bygga demokrati i Sverige, men inte tog det ett år, säger hon. Och Mohammed håller med. Det finns flera faktorer som de svåra ekonomiska förutsättningarna och inblandningen av yttre krafter som USA och Jemen som vi hörde om tidigare och Iran och Turkiet i Syrien som komplicerar den politiska kontexten. Revolutionerna i arabvärlden måste få ta den tid de tar. Till now, you have uncompleted revolutions because of the inconvenient uh, social and economical situations in all countries, because of inefficient and ineffective activism. You have the external players and agendas who are playing in the region, and you have the lack of awareness of human rights as a culture and as a fact in the uh, uh, Arab region. People there, they don't have experience. Uh, for me, it's my first revolution in life. I haven't, like, I, I didn't did like three revolutions. Then I joined the revolution in the Middle East. It's the first time. So uh, uh, our uh, uh, awareness and our experience is experimental. We experimenting things, then we we adjust and uh, we adjust it and we adapt it. So I think we need to give it a chance, maybe like few years till all things settle down, so we we know what's what's what's yeah. going on. Det här är våra första revolutioner. Vi har inte så mycket erfarenhet, säger Mohammed. Vi experimenterar och försöker och misslyckas och så försöker vi igen. Så vi måste låta det ta några år innan vi dömer hur det gått. Och i det sammanhanget, fortsätter han, är det viktigt att komma ihåg att demokrati faktiskt måste få innebära att alla politiska krafter får chansen att vinna val. Även sådana krafter man själv inte tycker om. I think all parties and i mean all it means all parties should have the chance to try democracy so other way we will be lying to ourselves if we say like okay freedom to secular people and islamists should go to hell okay even if we don't agree with the ideology that they have i think they have the right to try and they have the right to go for for a good election vi skulle hyckla om vi bestämde att frihet det är något för de sekulära- medan islamisterna kan dra åt helvete. Alla har rätt att försöka vinna val, säger Mohammed. Och det är viktigt att komma ihåg, lägger Afef till- att identitetspolitik, som ju är det som islamistiska partier ägnar sig åt- när de manar till protester mot USA- eller propagerar för restriktioner i yttrandefriheten- på grund av en särskild muslimsk kultur. Att sån politik må kallas extrem när det kommer till arabvärlden. Men likadana strömningar finns även i Europa. I Frankrike till exempel. Politiker som väljer den enkla vägen att vädja till folks känsla av tillhörighet istället för att prata sakfrågor. De finns i hela världen. And, you know, they always use this identity thing to... Uh, and it's the same thing in Tunisia. I mean, they, they, they used the identity, the Arab Islamic identity. Sarkozy was talking a lot about, you know, French identity. Also, the, the National uh, uh, Le Front National, the National Front in, in France, same thing. So, it's um, kind of this... That's why I, I don't see Islamists, at least in my country, as... Um, As people who who like religion or anything, I just see them as you know politicians who who will use religion and identity to to to get voters. That's it. Okay, that's uh, all. Thank you so much for uh, taking your time talking Thank to you. us. Thank you. Thank you for giving us the chance to talk. Oh, to this you. was great. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. De islamistiska politiker som det pratar så mycket om här i väst, jag ser dem bara som vilka politiker som helst. Det är bara att de använder folks identitet och religion för att vinna röster. Det sa alltså Afefa Brogi, aktivist från Tunisien som tillsammans med Syrien Mohammed Al-Soud och palestinien Ahmed Nimer besökte oss här på Sveriges Radio för att berätta om sin bild av protester, politiska rävspel och religiösa rökridor i en turbulent tid i Mellanöstern. För det är ju en ny tid i denna så spännande region. En ny tid som kräver nya verktyg för att förstå det som händer. Vi på Konflikt har, som ni många trogna lyssnare vet, gjort vårt bästa för att reda i den här utvecklingen flera gånger tidigare. Och apropå just det AFF pratar om, hur islamistiska politiker använder identitet för att nå framgång hos väljarna, vill vi passa på att rekommendera ett program som vi sände för ett knappt år sedan, i november 2011, under rubriken Hopp om demokrati och hot om islamism. Cecilia Idén, vår mellersta som ni hörde tidigare i programmet, träffade då islamisten Ibrahim Hodeibi, som hoppat av det muslimska brödskapet i Egypten. The question of identity will it will be there because you will always in every society have some people who are still obsessed with identity and so forth, but most of Islamists will realize within the next very few years that it is not an identity. De islamistiska partierna kommer att tvingas in i en politisk konkurrens istället för att tävla om vem som är mest religiös, hoppas Ibrahim Hodeibi. Jag träffar honom på det nyöppnade franska kaféet Paul i en nyöppnad shoppingmall som heter Downtown i den nybyggda förorten som fantasilöst nog heter Nya Kairo. Och det är i denna miljö som Ibrahim Hodeibi talar om att komma under ytan till den politiska kärnan. Allt för länge har islamister kommit undan med paroller som Islam är lösningen eftersom de varit motarbetade eller förbjudna och har sett ut att stå upp för en muslimsk identitet. Samtidigt kretsar diskussionen nu i alla islamistiska partier kring frågor om hur pass religiösa de är, hur pass moderata, hur pass autentiska. I think they are all tackling the wrong question. They are still occupied with the question of religious moderation, trying to prove that they are religiously moderate. De, vad alltså Cecilia är den som träffade islamisten Ibrahim Hodeibi i konflikt i november förra året. Frågan om islamismens framtida roll i Egypten är något som vi helt säkert kommer att få anledning att återkomma till i konflikt. I vilket fall finns det här programmet dels att hitta på vår hemsida men vi kommer också skicka ut det i vårt extra poddflöde Konflikt Plus. Nästa vecka ska vi, som vi redan lovat, ta med er till Kenya, Nigeria och Sydsudan för att titta närmare på oljeboomen i Afrika och dess konsekvenser. Mer information om dagens ämne hittar ni som sagt på vår hemsida. www.sverigesradio.se-p1-konflikt Har ni synpunkter på det vi gör eller tips om ämnen som ni tycker att vi borde ta upp har gärna av er till oss via e-post konflikt snabla, eller via vår Facebook-sida. Slutligen, ett stort tack för att ni lyssnar. Producent idag var Lotten Collin, tekniker Jari Hennenen och jag heter Ivar Ekman.